Porcarul. Era odată un prinț sărac. Avea doar o țărișoară mică de tot. Dar... Oricât era de mică, tot avea omul loc în ea să se sensoare, Și tocmai asta voia și prințul, să se e, Și pe cine credeți că și-a pus el ochii? Nici mai mult, nici mai puțin decât pe fata împăratului. Și prințul a îndrăsnit asta, fiindcă era un om cu faimă, cunoscut peste mări și țări câte prințese nu s-ar fi dus după el dacă le-ar fi vrut, dar el pe fata împăratului a ales -o. Și acum să vedeți. Pe mormântul tatălui prințului era o tufă de trandafiri, dar o tufă minunată. Înflorea numai la 5 ani odată și atunci dădea numai un trandafir, unul singur dar trandafirul acela mirosea așa de frumos încât, dacă îl miroseai, îi de toate grijile și de toate negasurile. Prințul mai avea și o privighetoare care cânta de parcă ar fi avut în gâtlejul ei cântecele cele mai frumoase din lume. S-a gândit el că ar fi bine să trimită fetei împăratului trandafirul și privighetoarea. Le-a pus pe fiecare într o cutie mare de argint și le-a trimis. Împăratul a poruncit să le ducă în odaia cea mare în care stătea prințesa și se juca de a cu doamnele de la curte. Când a văzut cutiile de argint cu darurile, a bătut din palme de bucurie. Te pămânești că e o pisicuță dar deodată a ieșit la iveală trandafirul cel minunat. Ce drăgălaș e lucrat!" spuseră toate doamnele. E mai mult decât drăgălaș!" a spus împăratul. E frumos!" Prințesa a pus mâna pe trandafir și maica a început să plângă. Vai, tată!" Nu-i lucra de mână trandafirul, e un trandafir adevărat. Ha, e adevărat, au spus doamnele de la curte. Stați, să nu ne supărăm până nu vedem ce-i și în cealaltă cutie, a zis împăratul. Și când a deschis cutia, iată că a ieșit la iveală privighetoarea, care cânta așa de frumos încât nici gând să te super pe ea și berb, șahmand, au spus doamnele de onoare, fiindcă toate vorbeau franțuzește, care mai de care mai prost. Pasărea asta îmi aduce aminte de cutia cu muzicuța împărătesei fiei în ușoară, a zis un curtean bătrân. Da, da? Chiar la fel cântă. Da, spuse împăratul și începu să plângă ca un copil. Hm. Nu cumva o fi și asta o pasăre adevărată?" a întrebat prințesa. Ba da, e o pasăre adevărată," ziseră oamenii care o aduseseră. Atunci dați-i drumul să zboare," a spus prințesa și n-a mai vrut să vie prințul. Prințul însă nu s-a lăsat. S-a dat pe față cu funingine și a înfundat pălăria în cap și a bătut la ușa împărat. Bună ziua, împărate, a zis el. N aveți ceva de lucru pe aici, pe la palat? Ba da, da, uite, aș avea nevoie de cineva să păzească porcii, că avem o mulțime. Și așa, prințul s-a făcut porcar împărătesc. I-au dat o cămăruță păcătoasă lângă cotețul porcilor. A așezut el acolo o zi întreagă și a tot lucrat și până seara a dat gata o oală toată frumusețea. Oala avea de jur împrejur surcălăi și când începea să fiarbă, surgălăi sunau și cântau. Augustine, ce ai făcut? Ai pierdut tot ce ai avut? Dar, mai minunat decât toate, era altceva. Când puneai degetul în aburii oalei, Îndată adulmecai mâncările care fierbeau pe plită în fiecare casă din oraș. Asta era ceva mai strașnic decât randafirul. Prințesa tocmai ieșise la plimbare cu toate doamnele ei și când a auzit cântecul, s-a oprit și a ascultat cu plăcere, fiindcă știa și ea să cânte la pian Augustine ce-ai făcut. E adevărat că numai cântecul acesta îl știa și îl cânta cu un singur deget. Ha! E tocmai cântecul pe care îl știu și eu, a spus prințesa. Mm, trebuie să fie un porcar cu carte. Ia, duceți-vă la el și întrebați-l cât costă muzicuța aceea. S-a dus o doamnă, dar mai întâi și-a pus galoșii. Cât vrei pe oală? a întrebat doamna. Să-mi dea prințesa zece sărutări," a răspuns porcarul. Ferească Dumnezeu! Cum se poate una ca asta?" Dacă vrei, așa. Altfel, nu vându-ala." Auzi ce praznic? a spus prințesa, aflând ce voia porcarul. Și a plecat. Dar n-a apucat să facă doi pași și iar au început zurgălăi. Augustine, ce-ai făcut?" Ai pierdut tot ce ai avut. Tu-te întreabă, a zis prințesa, dacă nu vrea să-l sărute, doamnele mele de onoare. Nu, mulțumesc, a spus porcarul. Dacă mă sărută, prințesa, dau oala. Dacă nu, nu. Mare minune și asta, a spus prințesa. Bine, îl sărut. Dar voi să stați toate în jurul meu, să nu mă vadă nimeni. Doamnele s-au strâns în pleșur și și-au învoiat rochile și prințesa l-a sărutat de 10 ori pe porcar și el i-a dat oala. Și pe urmă a fost ceva strașnic. Oala fierbea toată ziua, de dimineață până seara târziu. Știu acum ce mănâncă. Fiecare, pe fiecare plită, în toate bucătăriile din oraș, de la bucătăria curteanului până la celui din urmă cârpaci. Doamnele jucau și băteau din palme de bucurie. Știm cine mănâncă supă și cine scrob, știm cine mănâncă terci și cine friptură, fai ce frumos! Da, da, băgați de seamă să nu spuneți nimic, ați auzit? Că eu sunt fata împăratului. Nu spunem, nu spunem nici în ruptul capului. E, porcarul, adică prințul, dar ele nu știau că-i prinț și credeau că-i un porcar ca toți porcarii. N-a degeaba și s-a apucat și a făcut o zuruitoare. Când o vânturai, auzeai toate valzurile și toate polcile care s-au cântat vreodată de când e lumea lume. Strașnic, a spus prințesa când a trecut pe acolo. Niciodată n-am auzit o muzică mai frumoasă. Ia, duceți-vă și îl întrebați. Cât costă instrumentul?" Dar de sărutat. să-i spuneți că nu-l mai sărut." Hm. Acum vrea să-l sărute de 100 de ori, prințesa." A spus doamna care se dusese să-l întrebe. Trebuie să fie nebun." A zis prințesa și a plecat mai departe. Dar după ce a făcut câțiva pași, s-a oprit. Trebuie să încurajăm arta." A urmat ea, doar sunt fata împăratului. -te și spunei că îi dau, ca și data trecută, 10 sărutări. Celelalte au să-i rădea Doamnele mele de onoare. Fai, dar noi nu vrem să-l sărutăm, au spus Doamnele. Fleacuri, a spus Prințesa. Dacă eu îl sărut, puteți să-l sărutați și voi, doar vă dau de mâncare și simbrie. Doamnele au trebuit să se ducă iar la porcar. Să mă sărute prințesa de o sută de ori, a spus el. Altfel nu vreau... Stați prejur să nu mă vadă nimeni, nimeni, a spus prințesa și toate doamnele s-au strâns în împrejurul ei și porcarul a început să o sărute. Da, oare ce-o de s-a adunat atâta lume la coteț? A întrebat împăratul care tocmai ieșise din cerdac. S-a frecat la ochi și și-a pus ochelarii. Ia uite! Doamnele de onoare, dar oare ce-or fi făcând acolo? Ia să mă duc să văd. Ti, ce se mai grăbea împăratul. Cum a ajuns în curte, a început să umble tiptil și doamnele erau așa de ocupate cu numărătoarea sărutărilor, ca să nu fie nici mai multe. Nici mai puține, încât habar n-aveau că împăratul se apropia de ele. El ajunsese acum chiar în spatele lor. S-a ridicat în vârful picioarelor și s-a uitat. Ce înseamnă asta?" a spus el când a văzut cum se sărutau și și-a scos papucul și a atras fică una în cap. Tocmai când ea îl săruta pe porcar, a 86 și șase oară. Să pieriți din ochii mei, a spus împăratul supărat. Și așa, prințesa și porcarul au trebuit să plece peste hotarele împărăției. Prințesa plângea, porcarul suduia și ploaia turna cu galeata. Vai, nenorocita de mine! – spuse prințesa. – Mai bine mă măritam cu prințul cel frumos. – Vai, nenorocita de mine! Porcarul atunci s-a dus după un copac și a șters de pe față, s-a dezbrăcat de straiele cele ponosite și a rămas cu hainele lui de prinț. Și era așa de frumos, încât prințesa a trebuit să se închine în fața lui. Acuma îmi ești urât, a spus el. N-ai vrut să te duci după un prinț cum se cade. N-ai prețuit cum se cuvine trandafirul și priveghetoarea. Dar pe porcar l-ai sărutat ca să capeți o jucărie. Acuma rămâi cu jucăria. Cum te ai așternut, așa e să dormi." Și prințul a plecat și s-a dus la el acasă, iar ea a rămas pe afară să cânte până nu mai putea. Augustine, ce ai făcut? Ai pierdut tot ce ai avut.